Кожна стечій мала власні цілі, але те, що на заваді їхньої реалізації стояла офіційна влада, поступово зближувало ці середовища і врешті привело до щільної координації дій та об'єднання зусиль. Комуністичний режим убачав у таких організаціях загрозу і спробу подолати його монополію на громадське та політичне життя. Головним інструментом у боротьбі з опозицією в СРСР залишалася спецслужба – КГБ, а саме спеціально створене в 1967 році п'яте управління, завданням якого була боротьба з ідеологічною диверсією ворога. Але в новій політичній ситуації, коли керівництво держави оголосило курс на перебудову і демократизацію, КГБ не міг використовувати звичних методів репресій, фізичного усунення опонентів та залякування. Тож останні п'ять років його співробітники змушені були діяти по-новому. Органи безпеки ретельно збирали інформацію про настрої в суспільстві. Відслідковували небезпечні для влади тенденції, що помітно зростали з початком перебудови. Опозиційні настрої посилилися після невдалих намагань приховати масштаби Чорнобильської аварії та продемонстрованою владою недієздатності під час ліквідації наслідків катастрофи. Саме на 1986 рік припадає перша згадка в документах про спроби організувати неформальні об'єднання. Управлінням КГБ у Донецькій області наприкінці жовтня 1986 року проведені оперативні заходи щодо запобігання створенню в місті Жданові в робітничому середовищі так званої «Суспільної групи громадської ініціативи». Кінець цитати. Як особливо небезпечний факт, комітет відзначав, що група створювалася за зразком польського профспілкового руху «Солідарність» у грудні, на стіл керівника Компартії Володимира Щербицького лягла чекіська доповідна про створення неформальних об'єднань у колі молодих літераторів. Але це був лише початок. Протягом наступного 1987 року створюються все нові й нові громадські ініціативи. Найбільшу небезпеку для спецслужби становило повернення до активного громадського життя політв'язнів, котрі почали виходити на волю. Для того, аби нейтралізувати їх, розгорнуто роботу з метою переконати їх у помилковості власних поглядів і схиляння до подачі представникам прокуратури заяв, до Президії Верховної Ради СРСР про помилування і недопущення в подальшому ворожої та іншої протиправної діяльності. Кінець цитати. У результаті заяви написали 48 із 72 колишніх в'язнів. Ще 24 особи принципово відмовилися від такої пропозиції. Оперативне спостереження за ними – Підтвердило, українські націоналісти – Попадюк, Хмара, Львів, антирадянщики – Анаденко, Київ, Корягін, Анцупов, Алтунян, Харків, релігійні фанатики Ахтеров, Донецьк, Тереля, Закарпаття і Ігнатенко, Черкаси, своїх ворожих переконань переглядати не збираються. Ба навіть висловлюють намір в умовах поглиблення демократизації продовжити антисуспільну діяльність. Кінець цитати. Дехто з колишніх в'язнів поводився безстрашно і навіть виклично. Чорновіл, що повернувся після відбуття покарання до Львова, 24 лютого виїхав до Москви і звернувся в приймальню КГБ СРСР, де в бесіді висунув вимоги реабілітації політв'язнів, у тому числі і його останньої судимості, дозволу публікуватися під власним прізвищем, повернення речових доказів, узятих у нього під час арешту 1972 року. Кінець цитати. Така поведінка зробила його об'єктом прискіпливою уваги чекістів, які присвоїли Чорноволу влучний псевдонім – невгамовний. Аби полегшити свої будні в Україні, КГБ вирішив не перешкоджати виїзду за кордон деяких із колишніх політв'язнів. Цим скористався, до прикладу, згадуваний Йосип Тереля, який виїхав до Канади.